Жени, частина перша. Казка починається з палеоліту. Для Європи це кругле слово вміщає в собі і тропічний вогкий клімат з струсями і жирафами, що прогулюються під вічно-зеленими пальмами, і грізний льодовик, що покрив крижаною шапкою Європу на довгі-довгі часи. Подумати тільки. По Європі в тропічних джунглях бродять гіппопотами, тигри із зубами-шаблями, мостодонти, південні слони. А тепер декорація змінилась. Це ліси, буки, каштани, луги і рівнини. Все це епохи, що тривали по кілька сотень тисячоліть. Шель Ашель, Мустє. Але облишимо на боці ці часи. Вони тривали мільйон років, а наш безпосередній предок, Кроманьйолець, виступив на сцену вже в останній хвилині цього мільйону років в Оріньяку. Десь приблизно 50-30 тисяч років тому. Це значить, що в останній фазі довговікового льодовика, але ще задовго перед його згасанням в вюрмському періоді, коли суворість льодовикової доби досягла крайніх найвищих меж. Непомітно для окремих поколінь відбувався перехід від вогких субтропіків, пальмових гаїв і жираф із травсями, до поміркованого клімату з листяними лісами, шовсколистою травою степів рівнин, а потім і до тундрового краєвиду, так, якби на крайній півночі. На окраїнах льодовика широкою смугою розкинулися пустельні простори, а за ними приблизно по пунктирі сучасних північних меж України і Білорусії – Мохові тундри, в тундрах бродили табуни північного овеня та інших полярних тварин. Були там і мускусний вівцебик, і песець, і косяки диких коней, і череди диких дворогів, зубрів і турів. А найцікавіші з них – товстошкірі гіганти-мамут – і вовнистий носоріг. Уся центральна Європа, аж до Піренеїв, являла собою холодні лесові степи і тундри. Той там також розгулювала полярна фавна. Типові мешканці полярних широт заселяли і у Чорного та Середземного морів. Отож, виявляється, Такі степи та тундри Центральної, Середньої та Східної Європи були прекрасним життєвим тереном для мисливців пізнього палеоліту. А вже в попередній мусьєрській добі навчилися мисливці розпізнавати норові і звички звіра. Треба було тільки заманити його в який яр, чи підкрастися непомітно і зненацька заскочити, чи наставити хитромудру пастку. Хитрощів ловецьких не злічити. Але одна річ була обов'язкова. Мисливці були такі самі бродячі, як і ті отари-табуни, що на них палеолітики жили. Таборища їх не були ані тривалі, ані прикріплені до одного і того ж місця. А втім, якийсь такий календар був. Влітку йшли на кращі Пасовиська в напрямку льодовика, а взимку ховалися в затишні від вітрів, морозів та снігів місця. Рухливість палеолітичної людини не була обмежена нічим. То була звичайна річ пересуватися десь із глибини континенту аж до берегів Синього моря. Безмежна степова смуга, що починалася на схід від Пиренеїв, що тяглася вздовж середньої, центральної та східної Європи, та й простувала далі до Азії, аж до Байкалу, вона утворювала один суцільний масив із одностайним складом Степової звірини Шалено багатий був Цей степ тундра Несчисленними отарами Косяками Гуртами і чередами Всякої звірини Але найпоказніший Із усіх звірів Був велетень мамут Що водився В прилюдовиковій смузі На мусьєрських За оріньяцьких часів а в Україні ще й довше, в часи медвену. Людям ХХ століття пощастило побачити цього палеолітичного мамута. Замерзлі мамути, знайдені у зоні вічної мерзлоти, в Якутії. Збереглися в тому холодильникові так добре, що вчені навіть частували своїх собак Печенею із мамутового м'яса. І нічого. Собаки ласували, аж за вухами лящало. Шлунки замерзлих мамутів були набиті травами з льодовикової доби. Так вони і не встигли переваритися в мамутові животі. От саме такими і малювала Палеолітична людина в своїх печерних картинних галереях мамутів. Довга бура вовна звисала на плечах і грудях цього велетня, що мав шість тонн ваги. Самі ікла були завдовжки чотири метри і важили понад 200 кілограмів. Один зуб важив півпуда. Такими зубами мамут як жорнами перемелював ті трави і гілки, що ними насичував своє велетенське тіло. І ото такі мамути водилися в підлюдовиковій смузі не з численними отарами. Мамотові кістки знаходяться в парі із знахідками людських поселень Східної і Середньої Європи то на цих поселеннях мамутових кісток налічують не то що з десятків, а із з сотень осібняків. Не тільки мамут любив холодок. З вигасанням льодовика він відступав на північ або вимирав. Як малі люди могли опанувати і збороти таку гору, Живого м'яса сала з такими страшними іклами – невідомо. Але ті орін'ятські стойбища, що їх уже відкрито на теренах Європи, а зокрема численно на Україні, показують, що мамут додав людині все – їжу, одяг, матеріал для вироблювання знаряддя і прикрас, для побудови житла і навіть – Хатні меблі. Така велика мисливська здобич, як мамут, відкрила нову сторінку в житті людини. Не тільки не було потреби рухатися з одного місця, а навіть і неможливо. Щоб упорати й спожити таку велику кількість м'яса і сала, доводилося надовго осідати на одному місці. Але табуни мамутів – паслися аж на самому краю тодішнього світу, попід Льодовиком. А там далі було так, може, як в переказах дійшло до Геродота. Вище, на північ, від найдальших мешканців Скитії, країна, кажуть, захована від ока людського і непрохідна, бо там рясно і безперестань Сиплеться пір'я, земля і повітря наповнена ними, от чому оке людське не може нічого за ним побачити в цім краю. Може це якийсь неясний легендарний спогад про людовиковий краєвид? То годі вже було тягти на собі аж до теплих берегів синього моря такі туші м'яса й сала, Доводилося сидіти, де застала зима, і придумувати надійні захисти від віхов, вітрів і морозів під лютовикової смуги. Частина друга Південний край Людовика на Сході Європі – це і сучасні ентографічні межі України. Лише в добу найбільшого зведення висовувалися вглиб України два льодовикових язики – в басейні Дону та в басейні Дніпра. Але це був виняток із загальної картини льодовикової географії. На півночі, за межами України і Білорусі, починався вже льодовик завгрупши в два Кілометри, а подекуди і значно вищий. нижче цієї межі на теренах України вже відкрито понад 200 поселень пізньолюдовикової доби, а якщо точно хочете, то 236. Або сказати простішими словами, Україна вже в той час, найдальший час, була ґрунтовно і уперто заселена орін'ятськими мисливцями на мамута. Ось чому нуджу я вибачивого читача екскурсію в льодовикову епоху, що начебто ніякого відношення не має до обіцяної казки. Чи ж не пробирає священний льодовиковий мороз по шкурі, коли вдумається, що Київщина, Чернігівщина, Вороніщина. Кам'янеччина, Полтавщина, Гуманщина, Надпоріжжя, Побужжя – ці так тільки легко заштриховані молодою археологією образи майбутньої України, що започаткували вони своє життя десь так 50 тисяч років тому, якщо не значно давніше. Ось із якого часу треба починати нашу історію. Бо це звідти б'ють наші джерела. Ще Московщина вся стояла під двокілометровими горами Криги, як на Україні вже буйно процвітало життя. Ось чому я хочу приділити цьому вихідному періодові якнайпільнішу увагу і зрозуміти його разом і терплячими читачами. Стоянки мисливців на Мамута, такі як Кирилівська у Києві, Мізинська і Пушкарі на Десні в Чернігівщині, Гонці на Полтавщині, Костенки на Воронщині і багато інших, тим і дали про себе знати, що в них було зібрано багато мамутових іклів та костей. Щораз вдосконаленіші методи розкопів виявили, що це були не односезонні, короткотривалі стойбища, а солідні поселення із спеціальними побудовами для житла взимку і для збереження запасів. Це були хороші, теплі півземлянки і шатра, як на родину в 50-100 осіб із кількома огнищами в ряд. В огнищаних попелищах перепалені та розколені кістки. Поміж окремими житлами виявлено переходи з одного в друге. Господарчі ями для запасу на завтра. Житла були укріплені по стінами мамонтовими кістками, а в верхівлі їх для певності були закріплені мамонтовими кістками. На Зуби мамонтові правили застільці і інші меблі. Великий збір різних знарядь і господарчих приладів, як голки з вушками, різноманітні шильця, шкребельця, гострячки – проковки тощо, розкривають нам очі на далеко заавансовану матеріальну культуру. А загадкові мистецькі фігурки із мамонтового тіла та різьба на них свідчать про дуже розвинений духовний світ цих мешканців прилюдовикових селищ. Ці люди вже Потребували вкласти в образи свої уявлення про світ, але крім того, що ще й організували у мистецьку естетичну форму. Тож не дивно, що київський орнаментований уламок мамотового ікле із загадковим сюжетом обійшов увесь археологічний світ та й фігурує в підручниках. Відкриття в мізені унікальних фігурок із мамутової кості і браслету з дуже складним, хитромудрим меандром викликали сенсацію, як об'яв, і не сходить із сторінок світової археології при обговоренні палеолітичного мистецтва. Але найприкметнішою рисою Оріньяку для всієї Європи і Азії – від Перенеїв до Байкалу – це фігурки жіночого образу. Вони роблені із кості, з каменю, різьблені на склі, мають деякі місцеві відміни, але одне для них спільне на такому велетенському просторі. Жінку зображено цілком голою, у найкращих формах жіночої до Рідності. Вона завжди стоїть у медитантивний спокій у позі очікування, а голова на тому, що магія голови ефективніше, як відомо з етнографії. Руки її складені на грудях чи на животі, голова схилена додолу, але лиця не вироблено. Яке воно? Треба здогадуватися самому. Зате, дуже добре вирізбена чи то зачіска, чи то волохата, хутряна шапочка. На деяких зображеннях можна запримітити намисто чи татуювання, а навіть і признаки вживання до магічних дій хвоста. До нас дійшли тільки вироби з кості і каменю, але ж нема сумніву, що зображення ці робилися із дерева, із глини, кори, трави, соломи чи шкіри. Ця одностайність жіночого образу дає підставу вважати, що на всьому просторі Євразії жили одної думки люди. Яка та думка, що в осередді своєї уваги поставила жінку – що зробила її центральним образом цілої великої доби. Багато міркувань і здогадів висловили вже всякі авторитети, і все ще й досі образ цей зостається нерозгаданим. Мені думається тому, що 20-й вік хоче нав'язати палеолітикові наш спосіб мислення. Говорить Палеолітичні венери, фетиші, витвір еротичних смаків того часу, ляльки. А тут добре було б смикнути себе на якийсь час тягар нашурувань шурувань 30-х століть і по можливості уявити себе десь у прилюдовиковій смузі, отак повертаючись із лобів. Змучені, але щасливі, голодні, але веселі, несемо мамутячі туші. І вже далеко бачимо над горбом в'ється синій димок. Вітрець доносить до нас втішний дух. Скоро вже будемо дома. Удома. Таке нове слово, що й недавно воно з'явилося. У постійне вогнище. Старі люди розказують, що такого раніше не було. А де застала ніч, там і притулилися. Чи дощ, чи вітер, чи мороз. То добре вони здумали. Такі затишні і притульні огнище в захистку вкритому землею. Спорудити. Так приблизно уявляю я собі відчуття орінятських мисливців на мамута, що вже мають дім Господу, а в господі тії біля вогнищ чекають матері їхні. Добре і сильно ні вроку заклинали матері, щоб дався мамут людям на поживу. Дякували матерям, ось ледве тягнемо багато здобич, а ще стільки загреби у снігу, бо не змогли забрати усього зараз. Моя фантазія ні. У народів ще й досі живуть у підполярних широтах, септо в умовах подібних до прильодовикової смуги на Україні 30 тисяч років тому. І досі страшні матері-жінки під час ловів відправляють удома магічні обряди. І це від них залежить успіх на вловах. Вони жриці. Якщо це слово вже з'явилося у бідному словнику палеолітика Орін'яцької доби. Оця поза, зложені на грудях руки схилена голова, чи в інших зображеннях піднесені догори руки, отож, піднесена до гори рука з рогом. Це ж пози обрядові. В таких позах відбувалися магічні заговори і заклинання. Проте, що не чоловік, як тепер, а жінка була... Посередницею між людьми і вищою силою є багато свідчень з далекої і близької минувщини. Та облишимо хоч на короткий час роздумування. Повертаємося до ватаги мисливських. Всю свою здобич вони несуть матері, найстаршій господині. А вона вже знає, що з цим зробити, що тепер з'їсти, а що на запас. Та й де його сховати, щоб були харчі і тоді, коли діти нічого із вловів не принесуть. Кожна мати тут має свою роботу. І хоч би обробити шкуру, що ото накладено її стосами по кутках. Але он там, за тими кущами, гуриться ще один синій димок. Чому туди не завертає наша ватага мисливських? Е-е-е-е, бо там чужі матері. Та чи не однаково? Ну та як же ж? Кожна із цих, що йдуть і в такт вигукують: ю-га-га. Кожна із них знає, що он та мати а не яка інша, привела його колись маленьким на світ. Кожен з них почуває себе приналежним до того, а не до іншого синього димка, бо там його рід, там матері, мати, прамати. Молодші матері слухають найстаршої, бо вона весь мудрий досвід перейняла від ще старших за неї що їх уже нема серед живих. Може, не так було? Ну ось осетинська казка, де і збереглися ці риси палеолітичного матріархального періоду. Молодь завжди у походах на вловах, а вдома порядкує з дочками мудра шатана Господиня огнища. Епітет мудра ніколи не оминається в цій касці. Ось характеристика цієї господині. Вона мудра, вона пророчиться, вона знає таємні чари. Усі таємниці неба і землі їй відомі. Вона сама виготовляє цілющі ліки. Тож спокон віку. Вміє вона лікувати. Крім того, що вона велика господиня, їй приносять щедру частину здобичі, мисливі, злобів чи дружина із загону чужої худоби. У неї свої власні комори, повні всілякого добра, а в голодні часи вона годує своїми запасами весь великий рід. Вона дає мудрі поради в критичних випадках. Або ось казка про сонцеву матір, що існує в різних варіантах українському, литовському, осетинському тощо. Сонце приходить ввечері до матері замурзане і стомлене. А вона його вмиває і годує, та вранці знову висилає на небо чистим і вимитим, у нових ризах. Про батька в найстрадавнішому ебосі, в казках і піснях нічого не чути. Не було його в уяві людей, оріньяку. Родову зв'язаність рід тільки-но починав усвідомлювати, і то лише через знаочний Очевидний і доступний образ – матір жінку. Іменем матері і зветься ця споріднена група. При огнищі цієї матері вона гріється та годується. І огнище так само стає символом і уособленням першої родової організації – очевидним і зрозумілим. Частина третя, що такої категорії, як батько, не було в умах та уявленнях членів цієї першої родової громади, видно не тільки сказок, видно із затриманих обрядів звичаїв, от українське весілля, наприклад, якраз на тій самій незміренній території де знайдено жіноче зображення. Очевидно, вже в часи Орін'яку витворився той звук, чи слово, що в нас звучить як «жінка». Стара форма «жена». «Жен» у французькій «le gen» – люди, в англійській «the gender» – рід, в латинській – Генетів, родовий, в мовах ознає рід, септо жени. При зароджуванні прапредка цих мов не було іншого слова назначення роду, як те саме слово, що означало і «жінка». І що в нашій мові так і зосталося існувати а в своєму первісному значенні. В англійсько-українському словнику «подвеська» в 36 англійських слів є це походження. І це показує, як про слово глибоко пройшло вмислення, вже втративши свій первісний вигляд. Ось тільки один приклад. General це загальний, спільний, септо рід, але й дженерал, головний, військовий чин, чи, до того ж, найвищий. Щось зовсім далеке і протилежне. Це на заході, а на сході своя картина. Там є також слово «жен». У Сіямі і Східній Індії «женана» означає «гарем» – та частина міста, де живуть тільки жінки. В Індії женана та половина дому, де живе жіноча частина родини – дочки, невістки. «Гінні» – жінка-господиня в індуській родині. Одночасно у санскриті і вченні йога, що з нього ми знаємо це слово, «жнана» означає «знання». Таким чином, ми індусько-санкритським пояснюємо наше українське слово, як це непарадоксально. «Знання» виявляється, означає «жіноча мудрість». На півдніш у Греції – це саме же дуже легко впізнається у словах із коренням «ге-гі». Ось серія слів, що з грецької перейшли до загального вжитку, зв'язані з біологічними відтворчими моментами. Гени, геніталії, генеалогія, генерація, генеза, евгеніка, геній, гіникей. Більше того, грецька богиня Ге, ще звуть її Гая і Гая, мати богів у грецькій міфології, вона ж богиня земля. А як відомо, земля Гео у індоєвропейському віруванні мати. Мати сира земля приказка що геоземля, то це є такі непідкупні свідки, як загальновідомі слова геометрія, геодезія, міряння землі. Географія – наука про поверхню земної кулі. Геологія – наука про надра землі. Отже, можна сказати, що Європу і велику частину Азії заселяють – як непрямі нащадки женів. Читай народу із символом олін'ятських жіночих зображень. То якісь в більшій чи меншій мірі споріднені з женами сусіди. Але найнедвозначніше і найвиробеніше це ж у нашій мові. Адже ж Крім «жена», маємо і набір слів, що малюють саме ті поняття, які людина оріньяку починала вже усвідомлювати в своєму побуті. Поминаючи про мовисті слова «живіт», «життя», цього ж кореня, скеруємо увагу на слова «житло», «жар». Є ще слова «жижка», що вже перейшло до дитячого словника і означає вогонь, жар. У сербській мові «жіжіцца» означає сірник, цепто вогник. Старослов'янське слово «жгьома» – вогонь. Слова «жага» – ожух. Скрізь ви чуєте оце Ж. -ж, -ж, -ж». Наче тут десь поблизу працює прилад добування вогню. І от така подібність до слова, що означає «жінка». Так воно і є. У тих народів, що живуть в умовах схожих до Орін'яцьких, прилад для добування вогню зветься «вогонь-жінка». Так у коряків прилад цей дощечка що має вигляд людської фігурки. Найважливіша річ у господарстві. Частина четверта. Тут ми зазираємо в такі глибини, як освоєння вогню. Навіть не в десятки тисяч років, а в сотні. У темне мустьє, що не залишило після себе нічого, крім розколотих перепалених кісток, попелищ та грубих кам'яних рубил. Щойно наведені слова навіюють думку, що саме вона, жінка, цей вогонь, здогадалася опанувати, навчилася видобувати його своїми приладами. І справді, хіба ж само слово «огонь» – «агні» не має цього загадкового «г-г», що являє собою змінене «ж-ж-ж». Тож не диво, що ця жінка охорониться огнища і огню а в цьому з найдавніших давен. Не диво, що культ вогню і родинного огнища, печі – та навіть і усього, що стосується печі, це живий і яскравий у сучасній тографії, а в тому числі і в українській. Бо це вже й те місце, де відтворювалися перші ідеї про жертву, про похорон, тілопалення та інші. Ми до них сподіваємося згодом повернутися, а тим часом – нам важливо встановити, що жертво приносицею була Господиня Огнище і Огню. Мабуть, це біля того мустієрського Огнища почало зароджуватися таке поняття як чар, чарівництво, що спочатку в нерозчленованій свідомості не відрізнялося від жару. Бо ж вогонь – жива істота, хоче їсти так само, як і людина. Отже, її треба годувати для збереження дружніх стосунків і, сподіваючись від цього, прихильності. То й та істота, що нею годували охоронниці вогонь, так само звалася тим словом. Було жар чи чар, а потім сар, чи цар. Зрештою, слово «жертва» недалеко відхилилося звуково від цих слів. І змістово воно найточніше окреслює це взаємодійство. Те, що дається і те, що береться. Те, що поїдається побожно. Те, що об'єднує усіх і ділиться між усіма символ спільної єдності божого і людського. І сар, і цар – жертва. Тільки сар почало розвиватися в безконечній варіації словозвуків на означення звіриної жертви. Озар, Асур, Саур, Савр, Таур, Дзвар, Звір, тощо. Тощо – для прикладу. А цар приліпилося до жертви, що мала людський вигляд. Егеш, цар, що у нашому уявленні представник верховної влади, він був у початках, мабуть, таки мустієрських людина жертва божеству від людей. Таку жертву змалку тримали у розкошах годували її якнайліпше, виховували якнайдосконаліше, вчили співати, танцювати всілякої штуки. Цар призначений божеству і тому сам божественний. Що пишніше виглядатиме ця жертва цар, то більше буде людям благ від божества. А тому він ні в чому не має відмови в призначений час цю жертву вбивали. Тепер стає зрозуміло, чому це в старовинних ритуалах багатьох країн Вавилону, Єгипту, Греції, Ірляндії, Норвегії тощо прикладом. Цар через скількись років має бути вбитий і вбитий у повній силі бо жертва має бути як досконаліша, Коли цар хотів уникнути такої долі, то він підставляв замість себе іншу особу, або наново відбував процедуру коронування. Заміну ставили вавилонські царі, а нове коронування справляли єгипетські фараони. Слово «хвоста» – «хепсет». З'явилося воно і відбулося, що сім років фараон звався Великим Телям, та й взагалі геліороглів бик означав фараон. Дивне ж правда походження такого звання, як цар, із жертви став монархом. Але початки саме такі. Він – жертва за всіх. У світлі різних свідчень вимальовується, що жертвоприношення виконувала та особа, яка була господиною Огнища жінка – жінка, голова роду. На критських стровинних печатях часто зображується сцена жертвоприношення бика. Бик лежить зв'язаний на жертовнику, і біля стоїть жриця в одежі з бичачої шкури із занесеним надбиком лябрисом священною сокирою. Іфігенія для При храмі Архіміди Діви в Криму за мітом приносила жертву чужинців. Щоб її не впізнавали греки, що попались у жертву, вона – приймала образ страшної огидної баби. Чорна жриця Іфігенія, прийнявши образ стариці, варить у жертвених казанах тіла убитих у полум'ї Аїду. Нарешті до нас дійшли казки про бабу Ягу, що вбиває малих дітей і пожирає їх. Це ж Іфігенія. Це ж пам'ять про жертвоприношення людське, що започатковано, напевно, в такій страшенній давнині, як мустьє. І в кожного народу є своя яга. В верлянському епосі це гаг. Калеях, що має середню синю-чорне лице, одне око, в лобі і вистромлені зуби, в є калі, чорна богиня з трьома червоними очима і виселопленим язиком, обвішена зміями і разками на миста із людських черепів. Чи люди їли самі ту жертву? Канібали є і тепер, ще на нашій земній кулі. Але це наші предки. Чи вони їли жертву людину? Уся суть жертви в тому, що її треба їсти всім гуртом для здійснення сповуки із божеством. Жертва стає сама тим божеством. В єгипетській книзі мертвих, що давалась в руки покійникові, щось ніби інструкція, як перейти на той світ, є тексти, що натякають на магічний ритуальний канібалізм. Н – ім'я мертвого, судить разом із тим, чиє ім'я заховане в день заколення первенця. Він – владика страв, зав'язує мотузки, робить сам собі страву. Н – Гість людей живеться богами. Сузір'я Умханевет і Умкехау ловлять їх йому. Сузір'я Хертерту зав'язує їх йому. Скиталець із ножами всякими заколює їх йому. Шесму розрізує їх для нк. Він варить із них страви в казанах своїх вечірніх. Н, пожирає їх чари, з'їдає їх магічну силу. Їх великі йдуть йому в нічний стіл. Стрій діди і баби їх на дрова. Великий північно-небесний підкладає вогонь під казани із шинками із первенців. Небо мешканці дані Н ові, настріляні їх казани із шинками і жінок їхніх. Він обходить два неба, н Бог-первенець над первенцями, приведені йому тисячі, заколені йому сотні. Він хапає серця богів, задоволяється життям, серцями їх. Чари їх у тілі його, він пожирає знання богів, час його вічність, мета Його безконечність. Так то у космосі відбувався канібаліський бенкет то чому б і на землі ні? Може, це тому, що мало знаходять людських кісток і тих мустьєрських орієнтєцьких часів що людей віддавали в жертву, як знайдено, що, то окремі частини здебільшого нога, нижня щелепа, проломлений череп. Про масагетів, середньоазійських родичів скитів, Геродот розказує, що вони вважали нещастям померти від хвороби чи від старости. Найщасливіша смерть коли тебе зарубають сокирою, порубають на шматки та ще заріжуть барана. Всі людські і баранічі шматки змішають докупи і влаштують бенкет. Уся рідня з'їла оце щаслива смерть. А тож, коли від хвороби помреш, мусять поховати в землю. Це не щастя, ганьба. Нідерле – навіть наводить народню сербську приказку. Чим чоловік притури Педесету треба гаси кіром по глави? І додає, що у балканських слов'ян ще в історичні часи убували своїх старих у деяких округах. І чому ми їмо великодню бабу? І що це означає? Спаси це Цей побажання моєму добродійникові найкраще, що я можу йому побажати, слово «спасати», що означає «з'їдати», «займити лята», а то «геть спасуть молоде жито». Отже, Бог спасає людину, а я бажаю їй цього. «Спаси Боже!» В усьому цьому ми зустрічаємось із якимось могутнім завершенням смерти, із відсутністю страху зникнення, із непереможною вірою у дальше життя. Хіба це смерть, коли я приходжу від тіла свого до тіла Бога, чи до тіла моїх нащадків? Так думають принаймні сучасні, примітивні, за свідченням дослідників. Що вбите і з'їдене стає батьком. З'їдене – воно живе далі в мені. І так думали Геродотові Травси. Коли чоловік помре, Травси ховають його із сміхом і радістю. Осетини – Ще тепер радіють, коли грім-блискавка вб'є людину, бо ж це Бог його спас, сам Ілля забрав до себе. Всі збігаються і тішаться радісно, танцюють навколо тіла мертвого до півночі. Родина теж веселиться, бо Сум образив Уйциллу. Так святкують вісім днів а тоді урочисто ховають. Таке спостерігачів очевидець ще на переломі ХХ століття. Все це глухі відгомини з муст'єрської доби. Вони доходять у вигляді незрозумілих слів, які давно вже змінили своє значення, а ще давніше перед тим були не тільки словами. За тими словами, крилися якісь ще давніші дії і вірування. Таким можна вважати і вираз цуртобіпек, пек» – це побажання, щоб людину спалили. Воно з часів похоронного обряду тілопалення – рідгомін давніших епох, що був поширений у наших предків і залишив археологічну культуру – Відому під назвою «поля поховань». Так виразно каже слово «пек». А що ж таке цур? Чи воно не те саме цар? Себто цур тобі пек, побажання, щоб той, кому воно дресується, став жертвою, яку спичуть на вогні? Достеменно так, якщо б ми мусили в мусірській добі Жити і знали. Наш український звичай класти мерця на покутті дуже скидається на це саме жертвоприношення. Покуття це ж хатній вівтар, а вівтар це ж місце жертвоприношення, та цур йому тому темному мостіє. Ми зробили маленьку екскурсію в нього, щоб відчути, як сотні тисяч років грубі брили людської думки, вергалися неоковирно, щоб тільки виробити перші зародки слів, ідей, звичаїв, які потім, уже в оріньяку, почали прибирати знайомі нам форми. І потім довго ще переживалися навіть у перших століттях. Частина п'ята Для людини Оріньяко багато було підстав творити жіночий образ як центральний образ своєї доби. Адже ж це був символ родової спільноти, щойно усвідомленою. Цей образ праматері, що стоїть у жрецькій позі, для добра своїм нащадкам. Він був сторежою родового огнища. І справді знавець палеоліту Єфіменко каже у Костенках, Воронщина. Дуже важливому для археології палеолітичному селищі виявлено спеціальне місце, де зберігання статуетки біля вогнища. Ця традиція продовжується і в Трипільській хаті, як показано в модельках Трипільських хат. Як бачимо, усі господарчі обставини, що склались у Ворін'яку, в часи ситого осілок життя та нещасленних табунів мамутів, вели до того – Великі здобичі м'яса, сала, шкури та костей вимагали і багато праці біля себе. Це і піднесло жіночу активність у господарстві, вишколення в різних умілостях. Все ж це потреба було обдробити, обробити, із сирових шкур зробити зручну одежу, а до того ще й гарно. Крім того, вже з дезнезних часів жінка нагромадила багато знань і таємниць у розпізнаванні усякого зілля, коріння, ягід. Вміла вона їх ужити не тільки на додаткову їжу, а й на лікування ран та недух. Як же було не відчувати глибокої пошани до матері-господині, як не мати віри у її могутність. Але найбільше вражала примітивну свідомість палеолітика, жіноча здібність приводити на світ нові істоти. Навіть і тепер є племена, що несвідомі, чому ж в жінки з'являється дитина. Чи здивуватися з тих, що перебували в дитячому віці людства. Не маючи ніякого уявлення, що для творення нового життя потрібно злиття двох клітин в одну, палеолітики уявляли собі увесь світ довкола, увесь універсум, як велику жіночу істоту. Найстаріші міти про світостворення, які дійшли до нас, повідають про жіночу істоту, уявлювану різно – то хаосом, то коровою, то жінкою-людиною. Вона сама з себе породжує божества, а ці вже впорядковують землю, населяють її людьми, звірами, Рослинами. Ось єгипетський міт повідає, що сонце було народжено у вигляді золотого теляти, а народило його небо – величезна корова із розсипаними по всьому тілі зірками. Ім'я її – Галгор, що означає «хата сонця». В іншому міті небо уявляється як Богиня-жінка. Тіло її зігнуте або творить арку над землею, а пальці, рук і ніг спираються об землю. Вона сама з себе народжує сонячне немовля. Щодня виходить із її лона сонячний диск, а ввечері вона його ковтає щоб уранці народити знову. Отже, світ – жінка, і всі закони та функції цього світу, універсуму, як жінки. Дитина, сонце, прикладом, родиться з універсуму жінки і вертається в неї. Цей закон переноситься і на людський рід. Як видно з текстів пірамід – Зачавити його, ми, цього пепі, ім'я Фарона, як зачавити Сина Бога, септо Сонце Горусе, проковтнути його, подібно як проковтнула свого Божественного Сина. Як тепер звично, і ніхто й не дивується, що творча сила Всесвіту, Чоловік з розкішною сивою бородою, який сидить на троні у хмарах. Так і в свій час нічого дивного не було, що всі явища природи, усі стихії, небо і земля – все це було жіночого роду. Сонце також перше, ніж стати чоловіком, було жінкою а подекуди нею і зосталося, наприклад, у японців. Японський імператор Мікадо, внук жінки Сонця, ось чому він божественного походження, та й сам він божество. Ріки, зрозуміло, теж були жінки-богині. Ріки богиню нарицають, каже Григорій Богослов. А це ж уже і часи християнізації, і таке вірування ще міцно трималося. А коли так, коли все творче, все незрозуміле від стихії, усі сили природи жіночого роду, то ясно, що і жінки-люди з цими вищими силами споріднені. Вони діють від імені тієї вищої сили, вони посередничають між людьми і силами, вони ж і наказують. Завсім так само, як і найвищий авторитет у роді мати-господиня, вона наказує звірам, щоб вони мали бажання бути забитими та нагодувати свою людську Частину одного роду. Ось чому доконечно, щоб під час вовів мати господиня чарувала, наказувала, без нічого усього іншого цього не вийде. Мисливці прийдуть додому з порожніми руками, бо вона не тільки мати людей, а вона мати звірів, господиня їхня, діва Артеміда. Такою і дійшла до нас у мітах, не розставшись ні на мить із своїм почесним епітетом «Господиня дикого звіра». Що світ постав і жінки всесвіту, а її діти боги створили нас грішних, такі найстаріші цумерійські і грецькі міти. Де ж, як не в варін'яку з центральним його образом шукати походження цих мітів. І всі у богині, що їх витворила людська уява перше, ніж з'явилися божества чоловічого вигляду, той усе, мабуть, предкині перших родових спільнот, що почали засновуватися у суворих, але щедрих, на всілякого звіра в часах Орін'яку. А навіть, як і послали боги-чоловіки, то ось сумрійський міт оповідає, що як вбився в силу молодий бог Мардук, то йому довелося витримати бій із старезним матріархальним божеством Тіямат. Важка була та битва, але він переміг Перемога патріархату. І роздер Тіамат на дві частини. З однієї частини зробив небо, а з другої землю. Тіамат була первісна стихія хаос. Небо відібрав собі в пізнішу добу патріархальну Зевс. Але земля так і досі зосталася незмінно зберігає палеолітичних часів матір'ю. Адже ж, як універсум жінка родить із себе і ковтає в себе назад сонце, так і знов народжує. Як родиться, нізвідки у дівчини маленька людинка, проходить свій життєвий шлях, та й знов потім іде в якесь нікуди. Так само і земля родить із себе всіляке зілля, а потім воно цвіте вмирає, зерно ховається в землю, а мати земля сама із себе родить нове. Видами приходить, втілюється в якийсь час із безмежного, невидного джерела, що було, звичайно, жінка, бо інакше не уявити собі ці перші філософи, де усього досить? Все, що живе, прийшло з того невидного світу, і туди має повернутися. Чи не забагато ми приписуємо первісному деконові, Чи не за складні Це для нього розумові спекуляції? Ні. Австралійські аборигени відкриті в стадії кам'яної дуби, називають це джерело навіть дуже поетично. Dreaming time – маривний час. Тут, в цій думці, що зародилась у часи цілковитого материнства усього світу, криється дві великі концепції, які відограли формувальну ролю у всіх наступних епохах, включно з нашою. Вже в Мадлені, наступний за Орін'яком епосі, яскраво втілилась ідея про той світ, вирій, як про лоно матері, що з нього приходить уше живуче, і куди повертається назад, щоб прибути звідти знову. Ось чому Ще навіть дуже давно, за 500 років до народження Христа, скитські жінки так незрозуміло висловилися, аж навіть якийсь учений грек записав та доніс до нас. Деякі скитські жінки, побачивши, що їх чоловіки втікають у паніці з поля бою, підняли свої подоли і сказали – Куди ви біжите? Хочете сховатися туди, звідки прийшли? Чоловіки засоромилися, побадьоришали, відновили битву і перемогли. Друга ідея пишно розквітувала в неоліті: це неподільність життя смерти. Все, що діється, тільки перехід із одного стану у другий, з невидного. У видний, вділений і навпаки, з видного у невидний. Відповідно ж, цей вічно змінений образ життя смерті вділився в образ жінки, раз чудової молодої дівчини, а раз огидної старої баби, що пожирає своє народження. Вже попереду згадувалася баба Яга костяна нога і стариця страшна чорна калі. З найсвіжіших образів можна згадати повість Одрача, Щебетун, де автор, основуючись на народних поліських переказах, подає містичний образ прекрасної дівчини Паненки, яка одночасно і пошесть, Коли ця Паненка – з'явилась у селі, погинуло багато корів. От скільки мітів торкнулися ми легенько-паличкою, а їх же є безліч у різних народів, і все з цієї вагітної доби. Чи ж диво, що центральним образом у часи становлення родового владу на материнському принципі є – був образ жінки. Це ж вона – символ родової єдности. Від неї кожен веде свій родовід. Від неї залежить добробут. Вона, як мати звіра, може виліти йому головному годувальникові палеолітичного мисливця. Мати – предкиня. Відійшовши у вирій, стає ще могутніша. Це вона охоронниця, покрова і опікунка свого роду, подайниця всілякого добра, берегиня. Ось до кого треба звертатись з усіма своїми потребами. Так виникає культ матері, що в подальшому розвитку стає. Богиною. Частина шоста Для витворення такої ідеології і її фантастичних одягів-мітів потрібен був довгий час одностайного побуту, незмінного господарчого і суспільного укладу. Ці умови склалися не де інде, як на Україні. Дуже докладно опрацьовує дослідник Палеоліту Єфименко цю епоху у своїй книзі «Первісне суспільство». Приходить до багатозначних висновків. Поглиблене вивчення пам'ятників цього часу, типу Кирилівської стоянки в Києві, Єлисеєвсів, Юдинова, Гінців і багато інших дозволяє прийти до висновку, що тут на сході Європи в протилежність до приатлантійської її частини мамут дуже довго майже до кінця Мадленської епохи затримує значення основного об'єкта вловів тоді як північний олень займає підпорядковане місце то Триває і осілість. Мамут вагою в кілька тонн міг підтримувати протягом довгого часу існування первісної громади. А в іншому місці дослідник підкреслює, що згромадження мамутових кісток на деяких стоянках досягають кількости ста осібників. Отже ж, на місцях – Мадленських стойбиш Часто ще зустрічаються Сліди жителів Міцнішої конструкції Наче рештки землянок Очевидно, це місця стоянок Що були насліддям Попереднього оріняцько солютрейського часу Перекладаючи На побутову мову Виходить в часи Мадлену на Україні продовжувалась осолість і довготривале перебування на насиджених місцях. Це у той час, як у Західній Європі мамут уже давно вимер, а місце його, як об'єкт ловів, заступили дикий кінь, північний олень, бізон. А з цим прийшов і час постійних. Перекочувань за звіром малого калібру. Крім того, на межі з Африкою йшло безперервне вимішування з приходьками з екваторіальної зони та разом з цим вимішування вірувань та ідей, скороминущість і незмінність запанували над споконвічними традиціями. Дослідник у галузі мітології Джон Камбелл у своїй книзі «Маски Бога. Примітивна мітологія», окреслюючи універсальні міти, що формували історію і долі народів, провадить розшуки, де могли б вони зародитися, де витворилися найкращі умови для довготривалого настоювання міту, його закріплення. Іншими словами, за його термінологією, де ті зони, що з них витворилася генеза універсальних мітів, міто генетичні зони. Таких зон він виявив дві. Агрикультурна, підекватеріальна та мисливсько-прилюдовикова або Образово Зона великих вовів. Розшуки мітогенетичної зони Великих Вовів північної гемісфери привели його на Україну. Етап четвертий. 30-10 тисяч років до народження Христа. Відкриває мітологію голої богині і мітологію храмів-печер. Найбагатші знахідки першого із цих комплексів виявилися на Україні, хоч місце поширення простягається на захід до Піренеїв і на схід до Байкальського озера. Отже, Україна може бути окреслена як мітогенетична зона. Дослідник має на увазі не тільки статуетки голих жінок, але й знахідки змізання, що так вразили увесь світ своєю довершеністю та виробленістю. Досконалий та хитромудрий меандр. Перший меандр, створений рукою людини, чи ж дикуна. Орнаментовані фігурки, що нагадують птиць, а може стилізовані жіночі зображення. Фігурки ці викликали вже багато інтерпретацій, але ще й досі не розгадані. На фігурках цих – свастика. Дуже важливий зразок свастики, найранішої, що нам відомо, знайдено біля Києва, на Україні, у Мізині, викарбований на фігурці летючої мичі, зробленої з мамотової кості. Цей символ асоціюється у буддийському мистецтві із духовним летом Будди. Автор присвячує багато уваги цій темі. Але із сказаного видно його думку. Україна – це і був центр того величезного простору Євразії, де витворювалися рушійні міти людства. Додаймо, на базі материнської родової громади, закріпленої десятками з тисячорідті побуту, у сусідстві з мамотовими, Боже, не вментай табунами, як це чудово збігається із твердженням багатьох мовознавців, що цей самий терен – Україна – місце, де зародилось індоєвропейське мовне дерево. Масив, окреслений знахідками господині Мамутів, за виразом Джона Камбела. Та мовлян індоєвропейської системи в основному збігаються – тільки ж мовознавці кладуть час вискакування з індоєвропейської колиски і розскакування у східному і західному напрямках на друге тисячоліття до народження Христа. Мабуть, доведеться відсунути цей час у значно дальші епохи, навіть і не в неоліт, а в мезоліт а сам зародок покласти у цю вагітну всім майбутнім Орін'яцьку епоху. Це ж тоді почав складатися той питоменний лад думання. Та неписана граматика, що стала нерукотворним законом мовотворення для всіх індоєвропейських мов як інстинкт. Адже ж той чи інший порядок розставлення слів у реченні, чи спосіб словотворення, чи орудування відмінками, часами тощо це ж те, що лежить уже за порогом свідомості. І невже тільки чотири тисячі років могли б цим упоратися? Ми ж бачимо, як уперто живуть. Найдавніші традиції ще й сьогодні, з мусьєрської доби, наприклад, прикладі слова «жен» чи, мабуть, «ж-ж-ж», бачили ми, які глибокі коріння воно має, як наводить воно прожектор у найтемніші закутки історії людини. Можливо, що та колиска і була від Піренеїв до Байкалу. Тільки периферії швидко підпали впливам іншого етносу, схрестилися, потворили щось невпізнано нове А незрушеним лишився центр, бо туди не доходили зміни. Витворене закріплювалося з покоління в покоління. А на цьому розцвітали міти, вірування, ідеї. Це можна б уявити собі ще так. Стоїть синє озеро, а з країв його підходять інші води інших кольорів. Краї починають відповідно забарвлюватись у Мішанці не міняються вже і основного кольору, а центр залишається чисто синій. Слово «жена» у нас зостався у своєму першозначенні. І так виглядає, що ще задовго до патріархалізації індоєвропейських лог – це «же» І варіанти Г, Г, З були вкорінені у мові, у значенні рід, народження. Патріархаризація витворювалася у Мадлені, а значить це Ж, Г, виробилось у значенні рід ще в орін'ятські часи, закам'яніло і таким перейшло в нову епоху. А потім тільки цей звук жен втратив властиве значення. В нього влилось нове, рід уже патріархальний, плем'я з батьком патріархом на чолі, але воно жен. І так цей звук залишився пам'ятником давніших часів, уже глибоко зашифрованим у нові поняття. Жен – дар нашій мові від Орін'яку. Тож, можна припускати, що вже в наступну за Орін'яком епоху у Мадлені почало розпадатися на окремі племінні групи одностайне населення, яке мало своєю доменою ті могутні простори Євразії. І археологія теж стверджує, що одностайність після епохи господині Мамутів на цих теренах заникає. Бо як же можна інакше зрозуміти, що в другій половині другого тисячоліття до народження Христа на грецькі острови прибули племена із сильно вже розвиненим діянням закону Ману. Закон цей звучить так. Хай жінка буде підлегла її батькові в дитинстві, її чоловікові в молодості, її синам, коли чоловік помре. Хай жінка ніколи не зазнає незалежності. І так воно і повелося з приходом ахейців та данайців. До навали варварів із півночі укриті не було і мови про якесь підпорядкування жінки, про якісь гінекеї та безправне її животіння в них. Навпаки, жінка була провідною і значною постаттю Крицької громади. і, зображень того часу видно, що вона відогравала першорядну ролю у жрецьких ритуалах та церемоніях. Що вона усюди, на першому пляні. Зауважимо тільки її пишні туалети, її перші місця на превселюдних видовищах як воно представлено у настінних фресках у палаці царя Міноса. З приходом індоєвропейців усе це змінилося на непідкупне «Г». «Ж» розкриває, що в минулому ці патріархальні бородані також були із роду жен».